Парк – Південноафриканська республіка, яка займає південний край Африки, майже повністю розташована на великому плоскогірі, висотою 1200 метрів над рівнем моря. Площа – 1 мільйон 223 тисячі 200 квадратних кілометрів. Населення – більше 43 мільйонів. Столиця – Преторія. Мова – Африканська та англійська. Валюта – Південноафриканський ренд. Високе південно-африканське плоскогір'я оточене родючими прибережними низовинами, які простягаються від узбережжя у глиб країни на 55-240 кілометрів. Величні драконові гори здіймаються на висоту до 3500 метрів, а північний кордон країни проходить по знаменитій річці Лімпопо. Посеред території пар розташоване Незалежне гірське королівство Лесото – Клімат у більшій частині країни сухий і теплий. Середньорічна температура плюс 17 градусів Цельсія. Пустелі й Савани. На північному заході кордон країни проходить через пустелю Калахарі, яка простягається до сусідньої боцвани. Більша частина великого центрального плоскогір'я це вкрита жорсткими травами савана, яка називається тут Високий Вельд. Розташований далі на північний захід Середній Вельд, використовується тільки для випасу худоби. Для землеробства тутешні ґрунти непридатні через малу родючість, ерозію та незначну кількість опадів. На північно-східному плоскогір'ї розташований Трансвааль, де вирощують цитрусові кукурудзу та тютюн. У Трансваальському Бушвельді, вкритому колючими чагарниками. Розташований національний парк Крюгера, де живуть слони, леви, леопарди, великі стада антилоп і зебр. Цінні ресурси Пар багата на природні ресурси, особливо мінеральні. Вона займає перше місце в світі з експорту алмазів, золота, платини, хрому та марганцю. Крім того, країна багата на природний газ, вугілля, мідь, залізо, азбест, срібло, нікель та уран. Ця найрозвинутіша країна Африки могла б стати однією з найбагатших держав світу. Тут виробляється достатньо зерна та м'яса, щоб задовольнити потреби населення, а чверть національного доходу дає промисловість, зокрема хімічна, текстильна і машинобудівна. Апартеїд Внаслідок політики апартеїду або расового розподілу, яка здійснювалася в пар з 1948 року. Природними багатствами країни тривалий час володіла біла меншість населення. Згідно з цією політикою, чорне населення, а це майже три чверті, повинно було жити окремо від білого і дуже обмежувалось у правах. У результаті мільйони людей у пар бідували. Чимало країн, протестуючи проти жорсткої системи апартеїду, вдавались до міжнародних санкцій, обмеживши торгівлю з пар. Наслідки апартеїду Система апартеїду почала руйнуватися з 1990 року, коли президентом став Фредерік де Клерк. У 1994 році в пар відбулись перші загальні вибори і до влади прийшли представники чорної більшості. І хоч у країні розпочались демократичні реформи, уряд змушений був розв'язувати найскладніші проблеми. Два мільйони дітей жодного разу не відвідували школу. Половина населення все ще живе у будинках без електрики. 12 мільйонів чоловік не має чистої питної води, а третина населення безробітні. Закони апартеїду відійшли в минуле, але в руках білої меншості, як і колись, лишається значна частина природних багатств країни. Розшарування суспільства на багатих і бідних веде до зростання рівня злочинності, створюючи ще одну серйозну проблему. Боротьба за території Першими південноафриканцями були бушмени і готтентоти. У IV столітті сюди переселилися народи банту – Зулуси, Коса та Басуту. У 1652 році до країни морем прибули голландські поселенці, а невдовзі і інші європейці. У 1806 році Британія захопила прибережні райони, так звану Капську колонію, де жили голландські фермери, бури чи африканери – Прагнучи зберегти незалежність і захопити нові землі, бури в 1834-38 роках здійснили великий похід у глиб країни, застувавши потім республіки – Оранжеву вільну державу – 1848 і Трансвааль – 1852. Відкриття родовищ золота та алмазів на територіях бурів стало причиною двох англо-бурських війн – Остаточна поразка африканерів у 1902 році призвела до створення Південно-Африканського Союзу 1910, який увійшов до складу Британської імперії. Плани на майбутнє Серед населення пар 77,4% складають африканці, 12,2% білі, 8% метиси. 2,4% – азіати. Уряд має намір збудувати райдужне суспільство, де люди з різним кольором шкіри житимуть в єдності та гармонії. Іллюстрації На сході південно-африканське плоскогір'я оточене ланцюгом драконових гір. Кейптаун, який мальовничо розкинувся біля підніжжя Солової гори на самому півдні Африки, головні морські ворота країни. У результаті виборів 1994 року до влади прийшла партія «Африканський національний конгрес» на чолі з Нельсоном Манделою. Президент Мандела понад 20 років провів у в'язниці за виступи проти режиму апартеїду і був звільнений лише в 1990 році. Значну частину населення пар складають зулуси. В Україні проживає близько 7 мільйонів зулусів, переважно в провінції Наталь.